Я не мала жодного сумніву у цьому, однак спасибі на тому. А я відлітала, знаючи, що вони помінуть мене чаркою вина, зробленого татовими руками, перемнуть мої кісточки і забудуть в якимсь часі, полишивши тугу лише моїй родині. Адью, панове. Але я помилилася. Адью миттєво не буває. Легко я хотіла відбутись швидким прощанням. Тут, на спустілому подвір'ї татової хати, усім було ще зле. Кухарка Наталка надвечір'я мила посуд. Вуйкі сусідські чоловіки збирали поминальні столи. А мій колишній чоловік, обнявшись із сином і погладжуючи його по опущеній голівці, стояв пропертий до паркану, за яким палахтіли посаджені мамою троянди, і думав на веселі думки. Вони були чорні, і я боялась літати над його колись коханою головою довше.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 Ластівочка хотіла сісти на чоловікову долоню чи сховатись у пазуху. Але пазуха була закрита чорними гудзиками чорної сорочки. Руки голубили синову голівку, і я сіла на мамину торгянду прямо перед його очима. І тоді мій син, моє любе дитятко, моя солодка ягідка, стерпинувся під чоловіковою рукою, потягнувся до пташки і заплакав. «Тату, а може це наша мама?» Від болю моє крила відмовились летіти поранені сивою, стогаткою, вони ледве перенесли мене у гнізду під стріху, і вже звідти я почула, як жорстоко зітхнув мій чоловік. Ні, мами, уже ніде нема. Ми тепер сироти. Лахаїв, як кажуть євреї, однак. І попри все, він був бездоганним моїм чоловіком, розуміючи і відчуваючи мене глибше, ніж усі разом узяті, хто тішав себе тимчасовими сподіваннями, що моза заповнити порожні на ніші моєї вічно-самотньої душі. О, він мав не тільки більше уміння вистелювати ті ніші, коли німотою, коли сліпотою, коли волею, коли покорою, коли поклоном. Він мав більше душевного чару, яким дуже тонко і вміло користувався, не докладаючи до цього якихось особливих зусиль. Але він ніколи не мав мене за річ. Його власністю була не я, але ж його любов до мене і моя любов до нього кої переваги не було у жодного чоловіка, що дихав на мене ласкою. Але як забилася ластівка сивими крилами з розпулки, як картала себе моя пташина душа у пізньому покаянні за бездомно кинуті колись слова маленькому послотливому хлопчикові. «Ось ти не слухаєш маму, і мама умре, і мама більше ніколи не буде». Вражений хлопчик кинув тоді свої пустощі, а потім крикнув в обличчя. «Мамо, ти ніколи не вмреш, мамо! Ніколи, ніколи!» Моя найрідніша кров. Мій синьокий хлопчик маленькою дитячою голівкою усе знав наперед. А в кімнаті, звідки недавно забрали моє тіло, ще пахло воском і Василько. Однак було прибрано й тихо. Мама сиділа за незасталеним столом на місці домовини. На столі стояв мій великий портрет. Мама дивилася на нього і розгортала маленький полотняний пакуночок. З нього випало три мініатюрні клубочки, помащені зеленкою. Мама вибрала з-поміж них один, найбільш побілілий, і довго тримала його на долоні. Її долоні тремтіла, очі плакали, але мама гладила той клубочок як живу істоту. То був мій пупик. Його відрізали після мого народження акушерка Юлія Сергіївна. А тепер уже і я... Сусідала з її вічним домом. Мама поклала попик у полотнинку і розгорнула ще один пакуночок. Там була дитяча сорочечка, мій перший одяг. Мама розправила на ній складки, тихо здула на існуючий порох і прихилила сиву голову на стіл, уткнувшись обличчям у дитячі сорочечки і попики трьох своїх дітей. Нечутно зайшла тітка, мамина сестра. Вона стала коло моєї мами. Притулилася їй до плеча, подивилася на портрет, а потім поклала на стіл білий шнурок, яким були зв'язані мої ноги, і нерівно відірвала клаптик моєї смертної сорочки. Мама згорнула усе докопи і зав'язала. А встанню? Я вже понесла, відповіла зітка. Відтепер своїм небуттям я мусила і могла охороняти наш дім.